з якогось іншого життя, де зовсім інші турботи та проблеми. «Кому воно тут зараз треба?» – подумала Поліна. Порив вітру, рвучко відчинив квартирку на кухні. Вона рипнула, грюкнула об цеглу від косу та задзеленчала уламками скла, які розсипалися по підвіконню та підлозі. Дівчина здригнулась, потім зітхнула – і рушила через саморобну арку пробоюну з кімнати до кухні. В рамці квартирки метлялись більш-менш рівно нарізані смужки білого целофану. Мабуть, ними господарі захищались улітку від мух. Хоча, які мухи на восьмому поверсі? Раптом Поліна заумерла, дивлячись на цю локшину. Охопила себе двома руками і потерла плечі. Вона пригадала, як одного весняного дня зайшла до орендованої квартири, де жила, залишившись після інституту в Києві, і побачила весь свій одяг, старано порізаним на подібну локшину. Весь! Куртка в коридорі на вішалці була фантомом куртки. Джинси в кімнаті на дивані – елемент карнавального костюму. Дві робочі білі блузки, спідниці на тремпелях в шафі, кілька футболок на спинках стільців – все це більше нагадувало експозицію божевільного дизайнера, який хотів вразити глядачів своїм авангардним підходом до вбрання. На письмовому столі лежала Охайна без поспіху порізана на клаптики її білизна. На ній великі шевські ножиці – а поруч записка твердим і упевненим почерком. Наступною будеш ти. Геть з нашого життя. Власне, стосунки, за які вона спочатку картала себе, але нарешті прийняла і поринула в них, десь за півроку після бабусиної смерті, ці стосунки з Ігорем вже і без того віджили себе, зайшли в якийсь глухий кут, були, бо були, перетворилися з часом більше на полінин смуток, ніж на радість і надію. Вона вже не раз казала собі, що треба шукати вихід, іти вперед, що не можна до віку залишатися запасною жінкою, якій навіть не брехали, що от-от ще трішечки і... Ні, їй не брехали від самого початку, то й нарікати було ні на що. Сама прийняла цю гру. А може вона побачила вигореві щось від батька? Чи швидше від чернігівського сусіда, в якого вкрала колись Гудзик. Мужчину дорослого, надійного, стабільного. А при тому ще й люблячого, захопленого нею, молодою тендентною дівчиною котра щебетала щаслива усіма відомими її мовами, а він, сміючись, милувався нею і як дитиною, і як жінкою. Початок був романтичним до банального. Вони познайомились у Парижі. Він був членом делегації на паризькому автосалоні, а вона – перекладачем. Колись він мріяв конструювати автомобілі, а тепер склалося так, що займався улюбленою справою, але навпаки – давав нове життя старим раритетним автівкам, рідкісним експонатам чужих дорогих колекцій. Ігор знався на технічній частині як інженер, розбирався у дизайні, вивчав історію та географію автобудування. А випадки з життя видатних світових конструкторів і виробників – викладав наче оповідки про власних родичів. Поліна любила його слухати. Такий дорослий, в її 25, його 40, видавались доволі солідним віком, а такий захоплений своєю справою, як хлопчисько. З ним було легко з першого дня. Вони катались на прогулянковому човнику. Поліна Захоплена розповідала все, що знала про принади Парижа та його 35 мостів. Потім вони гуляли нічним містом, пили вино і реготали, мов діти. А на завтра вранці, коли вона ще лежала в ліжку з заплющеними очима і думала, чи не наснилося їй усе, Якби непомітно перетворити цю несподівану порізьку романтику на випадковий секс, який не повторюється, Ігор клацнув пальцями у неї перед носом і вигукнув. Гей, годі прикидатися, що спиш. Мене не обдуриш. Є пропозиція. Давай втечемо від усіх до Діснейленду. Адже сьогодні останній день поїздки. Вільний розклад. О, про це вона навіть мріяти не наважувалась. У дитинстві не здогадувалась, що таке буває. Потім знала, та не до того було. Буваючи час від часу у Франції по роботі, то була надто зайнята, щоб віддати день на такі забави, то грошей зайвих не водилося, а то просто не було з ким.